Вчерашният ден беше исторически за България, защото Европейският парламент гласува влизането на страната ни в еврозоната важна стъпка към приемането на еврото като официална валута. Този преход се осъществява на фона на разгорещен обществен дебат и опасения, подхранвани и от кампании за дезинформация. За да ни помогне да разберем по-добре значението на този момент, и уроците, които България може да извлече от опита на други държави, с нас е Лудовит Одор. Икономист, бивш министр-председател на Словакия, настоящ член на Европейския парламент, той е заместник-председател на Комисията по економически и парични въпроси, ЕКОН. Словакия успешно прие еврото през 2009 и господин Одор изигра ключова роля в економическите реформи и европейската интеграция на неговата страна. Страна. Добре дошъл! Всички! И ви благодарим, че сте с слушателите на Хоризонт в тази важна сесия на Европейския парламент. Словакия отдавна е в еврозоната. След период на силни економически реформи и растеж, от Ваша гледна точка, господин Одор, кои бяха ключовите фактори, които направиха приемането на еврото в Словакия успешно и може ли България да приложи някой от Вашите уроци днес? Първо искам да поздравя България, защото не, вчера ние гласувахме за потенциалното влизане на България в еврозоната. Аз много добре знам колко важно е това, тъй като бях, аз бях един от архитектите на приемането на Еврото в Словакия. И сега ние наблюдаваме, че обществената подкрепа за Еврото в Словакия надвишава 80%. And the е Една от важните фактори е, че ние успяхме да, из... да осъществим много реформи преди влизането в еврозоната. And we had a wide That was very key. И също ние разполагахме с широка политическа подкрепа, това беше от съществена важност. Uh, България е в валутен борд с еврото. Това означава ли, че за нас ще е по-лесно, отколкото беше за вас в Словакия? Да, определено смятам, че е по-лесно, след като вие сте в ситуация на валутен борд, отколкото ситуацията, която беше при нас в Словакия, с плаваща валута. за Ава uh, евро. Uh, uh, uh, uh, uh, Тъй като вие на практика вече имате евро, но, но то е с постоянен обменен курс към българския лев в момента. Господин Одор, вашето политическо наследство като премьер на Словакия включва разработването и прилагането на реформите в Словакия още преди това. Плоския данък, пенсиите, какви политики или реформи бихте препоръчали на България да приоритизира, за да извлече максимални ползи от присъединяването към еврозоната? Смятам, че подготовката за възприемането на еврото трябва да се случи uh, най-малкото в три важни области. Като първата е обществените финанси. Тъй като една малка страна в рамките на еврозоната има нужда от много стабилни публични финанси, за да може да маневрира тъй като обменния курс не може да бъде манипулиран. Но вие много добре знаете това, тъй като вие сте в положение с валутен борт. Втората важна област, това е трудовия пазар. пазар за да се неутрализират тресенията които обиха настъпили имате нужда от гъвка в, гъвка в пазар на труда който го може да подпомогне и бизнесите and the third one is financial stability because otherwise without financial stability и третото това е финансовата стабилност. Без финансова стабилност нито една страна не може да се справи с сатресенията, шоково поскъпване, което сега наблюдаваме и в други страни в Европейския съюз, дори бих казал в целия свят. Същност, каква е ситуацията в момента в Словакия? Ние знаем, че исторически след приемането на еврото минавате през кратка рецесия... От, отчасти и поради световната финансова криза тогава, Ангелина, да прекъсне въпроса ми, за да допълни. Заповядай. А, според вашия чешки колега, господин Сдеховски, Словакия е щяла да има много сериозни проблеми, ако не се е присъединила към еврозоната. Какво точно си спестихте с това присъединяване? мога да кажа че ние се присъединихме към еврозоната в най-подходящия момент защото тогава се намирахме в финансова криза and without uh, joining the euro area basically i think uh, that uh, it uh, from That, uh, time, last, uh, 10 ако не се и присъединили тогава от перспективата на времето сега мисля че след това ще, ще бъде невъзможно за нас да се присъединим през следващите поне 10 години and now i'm really glad also from a political perspective since uh, uh, the euro area на да на И uh, нашето присъствие, членство в Еврозоната в момента е една, един механизъм, който ни uh, поставя в добрата част на Европа и е начин с който да се справим с влиянието на Русия и uh, тя ни показва нашата принадлежност към Запада. Имаше ли кратка рецесия след влизането? Как беше овладяна тя? И какъв съвет бихте дали на българското правителство? Yeah, Навсякъде uh, имаше рецесия, когато настъпи финансовата криза? And so our benchmark is always the Czech Republic because we were one country. So when we uh, compared uh, the performance of the two countries of, in the financial crisis, actually uh, Slovakia uh, fared a little bit better in terms of industrial production after the great financial crisis, so we cannot attribute uh, this recession to the euro. И а, когато прави, сме правили сравнение в представенето, економическото представяне на Словакия и Чешката република, виждаме, че Словакия се е справила малко по-добре, нашето индустриално производство беше по-високо и не мога да кажа, че рецесията се е дължала а, на въвеждането на еврото. And because of these two facts, that the euro did not create uh, uh, an additional recession and did not uh, uh, increase uh, prices, също трябва да, да, да кажа, че при нас не, не, настъпи, не се получи увеличение на цените. Също нямаше допълнителна рецесия след въвеждането на еврото и поради тези две причини, липсата на повишение в цените и а, не, липса на допълнителна рецесия, в момента в Словакия има много високо обществена подкрепа за еврото. Това високо обществено доверие а, е ключово и е било ключово в случая Ловакия, но тогава, през 2009 нямаше мащабни дезинформационни кампании. Сега а, дезинформацията относно еврото има сериозни мащаби в България, има страхове, а, има и вдигане на цени. В момента цените растат в лева. Тоест, това не е свързано с влизането на еврото, но хората си казват, то е заради еврото. Какво бихте посъветвали българското правителство? Защото знаем, че а, вие като министър-председател, по време на труден период, а и по принцип, сте а, така привърженик на подхода да поставяте граница между лично и професионално и да намирате политически език. Между различните политически групи и да преодолявате ревност, завист в политическото пространство? Yes, that is a very това е много важен въпрос. Тъй като наистина през този период не се сблъскахме с тези сериозни дезинформационни кампании през социалните мрежи. Uh, an campaign, uh, to the и ето за това България трябва да инвестира сериозно в информационна кампания насочена към българските граждани who че в момента тази задача е по но съм че вие ще успеете да намерите личности които които не са политически обвързани и биха могли да отправят послания към гражданите. But it's just a to help, uh, the И за мен винаги е било важно да обяснявам на хората, че приемането на еврото не е цел сама по себе си, а един механизъм, който подпомага економиката. Понеже стана дума за Чехия, а някога вие бяхте в една страна, Чехия все още не е приела еврото. Смятате ли, че дезинформационната кампания, която се провежда в момента, би попречила на целите да го приеме най-късно до 2029? uh They, from the beginning, uh, were not very enthusiastic to join uh, the Euro area. But also for them, it is sometimes uh, quite hard when uh, the Czech Corona is uh, appreciating and creating a lot of uh, pressure on the Central Bank. So uh in my perspective uh uh i'm i'm more positive about uh, probably the euro area adoption in uh, poland and hungary and and less so in the czech republic because czechoslovakia had uh, um um more than a hundred year uh history of relatively good monetary policy so Чешката република, те не усеща, че за тях е спешно да се присъединят към, към еврозоната, тъй като те имат повече от 100 годишна история на успешна финансова политика, но мога да кажа, че и за тях е трудно понякога с чешката крона и за тяхната централна банка, когато чешката крона се обесценява. Но мисля, че би било по-лесно за Полша и Унгария да се присъединят към еврото в момента, отколкото Чешката република. Благодарим Ви, господин Лудовит Одор, заместник председател на Комисията по економически и парични въпроси в Европейския парламент, Обнови Европа и бивш премьер на Словакия.